Sunt slabă, probabil, și ochii mi-i slabi, Nu deosebesc culorile intermediare, Pentru că se lasă iubită de crapi, E scârbă de mare. Nu trec de hotarul albastru un pas, De teamă că nu o să mai știu să mă întorc, Ca viermele de mătase m-am retras. Și puritatea în jurul meu o torc. Vreau tonuri clare, vreau cuvinte clare, vreau mușchii vorbelor să-i simt cu palma. Vreau să înțeleg ce sunt, ce sunteți, delimitând perfect de râs sudarma. Vreau tonuri clare și culori în stare pură. Vreau să înțeleg, să simt, să văd, prefer acestei fericiri ambigue în totul clar, în grozitorul meu, că Vreau tonuri clare, vreau să spun, fără îndoială, să nu mă îndoiesc cu toate că aș avea răgaz. Urăs tranziția, se pare trivială. Adolescența strălucind de coșuri pe obraz, sunt slabă, ochii mei sunt slabi, voi fi ridicolă în continuare, pentru că se lasă iubită de crapi, mi-e scârbă de mare.